Пролог «Квітень» Усе довкола палає. Ти дивишся, як вогонь лиже різьблені панелі, як плавиться кришталь, розсипаний долі, як шпалери зсуваються клаптями, ніби зі стін знімають стару, зганьблену шкіру. Ти любила цю вітальню. Колись, дуже давно, до тріщин у голосі чоловіка, якого кохаєш, понад усе. До того, як сміх сестри став тебе лякати. До чужих кроків мармуровими сходами. Тепер важко пригадати чому. Можливо, за тишу густу, як оксамит тишу, у якій чай холонув повільно, а дні не пахли димом. Сумно, що щось, що ти любила і плекала, спалене зсередини через на паркеті. Через слово, яке не личить говорити паннам, але воно саме лізе в голову, бо його вклали в тебе разом зі сріблом на зап'ястку і міддю родового герба. Ти кліпаєш... І звук повертається так, ніби виринаєш із глибокої води. З чорного озера. Стіни стогнуть під тиском заклять. Та вони відскакують від нього, не здатні завдати йому шкоди. Ти одночасно втішена цим і засмучена. Бо воліла б, щоб все це припинилось. А краще ніколи не сталося. Десь позаду хтось сміється тонко і високо. Це не твій син. Твій син кричить коротко і люто, наче зранений звір. Звук стинає тобі коліна. Ти знала, що це може статися. Завжди знала і відганяла це знання, як муху, що повертається на цукор. Бабуся, ще коли була жива, завжди застерігала тебе. Наш колір — не тільки лід. Це передвісник бурі. Вітер завжди шукає, де увійти. Ти була молода і дурна, і думала, що бабуся плутає суховій із димом. Лише коли вперше побачила чоловіка, якому тебе пообіцяли, ти зрозуміла, що даремно вважала лікорі з божевільною. З того дня ти молилася, аби твоя дитина уникла такої ж долі. Бо донькам дозволено більше тіней, але їх за них розпинають. Тож, коли народився син, ти видихнула так, ніби сховала скарб просто на очах у всіх. Ти втратила пильність. Ось, тепер маєш. Дубовий стіл тріскає так, що з тебе осипається пил віку. Ударна хвиля! І свічники дзвенять на підлозі, як тонкі келихи на твоїх заручинах. Повітря у вітальні блимає. То темрява, то сліпуче світло, то знову морок. Вогонь не слухає вмовлянь. Він біжить околицею твоєї пам'яті і шукає чого б ще доторкнутися. Знаходить портрет суворої тітки. Вона шипить із рами і зникає в диму. Ось її ти ніколи не любила, то ж тобі й не шкода. Твій син стоїть між тобою й ураганом. Він завжди стоїть посередині, ніби саме його кістки і м'язи та вісь, на якій крутиться цей дім. Волосся прилипає до лоба, рука, з якої лється полум'я, тремтить, але не опускається. У його зіницях щось темніше, і світло відкидає від близьки постелі. Ти не можеш назвати це. Назви це теж кайдани. Якщо не називати, воно, можливо, щезне. Досить. каже поруч чоловік, якому ти віддала все і кожне С ріже тобі шкіру. Досить істерики. Ти не відповідаєш. Ти тримаєшся за спинку крісла, як за борт човна, який хтось наповнює камінням. Сестра проходить повз, і її слова — як кістки, що сиплються з мішка. — Зробіть щось! — кидає вона вгору, не озираючись. — Він усіх нас погубить. Володар буде тут за кілька хвилин. Володар, ти заплющуєш очі на слово, як на бризки окропу. Десь навколо вас рве повітря і риє підлогу звук, що не належить ні людині, ні істоті, ні стихії. Стіни відповідають тріском. Тепер це ніби хор. Крик сина, свист магії, сичання полум'я. Приглушене скиглення дому, яке ти знала з дитинства, коли дім ображений, він говорить саме так. «Ти зробила дурницю», — каже він, — «ти завжди знала». Ти пам'ятаєш, білий шовк важкий як обов'язок. Перший поцілунок чоловіка і смак м'ятий лакриці, що назавжди став твоєю амуртензією. Світло в батьковому кабінеті того дня, коли ви обмінялися обручками. І хтось у куточку сказав, «Такий незвичайний колір волосся для вашого роду, але ж як пасує нареченому». Тоді всі сміялися. Ти не питала, чому це погана прикмета? Сину, ти намагаєшся надати голосу впевненої твердості, але зриваєшся на схлип. Будь ласка. Він озирається. Його обличчя – ніби чужа маска на знайомих рисах. Злість заламує рот так, що хочеться доторкнутися пальцем і випрямити. В очах образа, густіша за дим. Ти обіцяла, каже тобі цей погляд. Ти обіцяла мені, коли я був малим, що дім завжди на моєму боці. Ти справді обіцяла? Досить. Знову чоловік, якому кориться цей дім. Ми не можемо дозволити цього. Він теж не дає цьому назви. Ти вдячна, бо коли слово народжується, воно ростить зуби, які потім розірвуть тебе на шматки. «Володар цього не потерпить», – додає він. «Ми мусимо це виправити». Кімната довкола тебе руйнується. Твій син руйнує її, доки ти просто стоїш і безпорадно дивишся на нього. Чи були знаки раніше? Чи могла ти якось попередити це? Запобігти? Вберегти? Доки ти думаєш над цими питаннями, чоловік, якого ти любиш над усе, і сестра, якої ти боїшся, переконують тебе, що немає кращого виходу, аніж завдати твоєму сину болю. Інакше він погубить вас усіх. Інакше їх господар уб'є його, щойно дізнається, а всіх інших покарає. Господар зневажає таких, як твій син. Ти не знаєш, кого цей чоловік не зневажає. Він знищує все, що не впізнає. Але він той, кого ти боїшся менше, ніж цього. Либонь, вони мають рацію, але ти не можеш осягнути саму ідею, щоб підняти паличку на свою дитину. Дивно. «Бо ти здіймала її на багатьох, і рука була тверда, як камінь. Тепер пальці, ніби гумові. Що ти за мати?» Питаєш себе з холодною ввічливістю, яку репетирувала перед дзеркалом. Твій чоловік не має таких сумнівів. Закляктус! Каже він голосом, що звертається до сили роду, і рубіновий спалах б'є сина в груди. Закляктус! Вдруге, і ти відчуваєш, як дім допомагає йому підсилює. Повітря вибиває з синових легень зі свистом. Він валиться долі, як підбитий птах. Ти встигаєш подумати, що це занадто просте порівняння, і соромишся цього. У складні моменти ти завжди зауважуєш форму над змістом. Він лежить на підлозі, перехняблений, як шкільний манекен після уроку трансфігурації. Зрада в його погляді закарбовується тобі під повіками. Ти розумієш, що ця мить залишиться з тобою довше, ніж будь-яка інша. Він ніколи раніше не дивився на тебе так, бо ти мала захистити його від усього цього. Проте він був приречений від народження, бо ти віддала своє дурне серце чоловікові, який цінував владу більше за власного сина. До гостьової, швидко, — каже сестра. І додає тобі. І давай без сентиментів. Без сентиментів. Тобі наказано не входити. Так буде краще, — кажуть вони. Це заради його блага, — кажуть вони. Їхні аргументи логічні, як і все лихе в цьому домі. Ти стоїш посеред вітальні, і лише коли опускаєш очі, помічаєш на килимі серед чорних зірок сажі білу, майже прозору нитку, не павутинка, наче стружка від шитва, яку відшіпують, коли приміряють щось на чужі плечі. Вона темнішає від диму, і ти наступаєш на неї, щоб не бачити. Ти вивчила цей урок. Неназваних речей не існує. Двері зачиняються. Ти не заходиш за ними. Ти слухаєш. Спочатку глуха тиша. Потім метал у голосі чоловіка. До болю знайомий. Так він говорить із чиновниками, з домовласниками, з портретами предків. Потім різке «Ні». Того, чиє дихання, ти колись синхронізувала з власним. Потім кричить «Дім». Ти ніколи не чула, щоб «Дім» кричав. Це як ніби стіни одночасно ожили і зрозуміли, що їм боляче. Прошу, Кажеш, ти вітальній, хриплячий від ридань. Будь ласка, захисти його. Це смішно і мерзенно водночас. Ти розумієш, що говориш з деревом і каменем, бо з живими говорити небезпечно. Дім тобі не відповідає. Ти сповзаєш стіною. Волосся тріпає вітер, якому ні звідки взятися. Усі вікна розчахнуті, шибки плачуть закіптявілі. Дим фарбує твої легені зсередини. І це добре, поки ти кашляєш, ти не плачеш. Плакати означає дозволити собі бути. Сьогодні це розкіш. Ти думаєш про знаки. Чи були вони раніше? Чи могла ти зробити краще? Таких запитань багато, і вони зжирають одне одного, як змії. Врешті-решт залишається одне. Чи пробачить він? Воно маленьке і кругле, як золотий снич, яким він любив бавитися в дитинстві. Воно котиться, не зупиняючись, і забирає з собою останні крихти повітря. Гуркіт за дверима стихає. Тиша приходить не як милість, як втома. «Все», — думаєш ти, — «все закінчилось, ти не йдеш, ти не маєш права бачити, ти вже побачила достатньо». Коли вони повертаються, у сестри очі, наче вона довго дивилася у воду і побачила там щось приємне. Чоловік не дивиться на тебе зовсім, твоє ім'я з його уст як докір. «Треба буде підлатати», — каже він, маючи на увазі дім. Принаймні ти на це сподіваєшся. «Він не згадає, розумієш?» «Ти розумієш». Слова окови. Пам'ять – ключі. Коли забирають ключі, ланцюги здаються легшими. Завжди є хтось, хто каже, що це на краще. Завжди є хтось, хто вірить. «Спи!» – каже сестра. І ти не знаєш, кому саме адресована ця колискова, бо її голос – як лезо на шкірі. «Завтра стане краще. Хлопчик буде тихим». Тихим. Слово для порожніх залів, для вимитих підлог, для віталень без портретів, для будинків, де нічого не нагадує про бурю. Ти киваєш, бо це єдине, на що ти здатна. Коли вони йдуть, ти все ж наважуєшся знову підійти до гостьової. Двері холодні, як мармур над іменем, яке намагаються забути. Ти торкаєшся їх лобом і відчуваєш, як щось у тобі відповідає звуком. Не плачем і не стогонами, натиском. «Я тут», – каже цей натиск. «Ти?» Зі щелини повзе тонка, майже невидима смужка. Ти спершу думаєш «дим». Але дим пахне сажею, а це солодке, зимне, як перший подих снігу при відчиненому вікні. Ти боїшся вдихнути глибше. Навіщо знати, що з тобою зробить цей запах? Я мала би берегти тебе, шепочеш дереву. Я мала б. І знаєш, не існує світу, де забрати частину дитини – це на краще. Не існує світу, де тиша лікує те, що вирізано. Є тільки світ, де завтра вранці ти навчиш руки знову подавати чай і казати «Мій, любий, без тремтіння в голосі». Є тільки світ, у якому твоє пробач не зійде з губ. І ти чекатимеш, поки дозріють трави в саду, щоб колись, можливо, він побачив тебе знову і не відвернувся. Вітальня ще дихає тобі в потилицю, гаряча, розлючена, безлика. Ти робиш крок назад. Другий. Третій за першою сходинкою стихає шурхотіння, наче хтось згортає в рулон важку тканину, ховає, обіцяє повернути, коли настане час. Ти не питаєш, коли це? Світло в домі повільно блякне, линяє, як чорнило під дощем. Ти йдеш уздовж стіни, торкаючись панелей. Пальці пам'ятають карту подряпин. Ось там він учився ходити. Ось тут чоловік сперся, коли вперше збрехав істинно переконливо. Ось місце, де ти вперше подумала, що любов це ще й страх. На верхньому майданчику ти спиняєшся. Дім знову звертається до тебе не лайкою, не напучуванням, зітханням. Як старий родич, що заснув у кріслі і раптом прокинувся. Ти зупиняєшся, щоб не збудити його вдруге. «Спи!» – кажеш ти йому й собі. «Простору, що всередині тебе». «Спи!» Зіниці дому згасають. Дим стає просто димом. Вогонь – просто вогнем. Крик лише згадкою, яку можна перев'язати шовком і сховати до кращих часів. Ти йдеш далі. І залишаєш за собою у вітальні маленьку світлу цятку, яку ніхто крім тебе не помітить. Вона лежить як обіцянка і не має назви. Поки що.